Amalurra saioan jarraitzen dugu. Gaurkoa da demoraldi honetako lehenengo saioa, gain zuzen. Eta ba, orain beste gonbidatu bat a, agurtuko dugu. Hasier Arzuaga, goiener e, kooperatibakoa, xaio, Hasier Rongitorri eta aria igratira. Eh, Bai, e, eta e, zergatik e, bat zurekin e, izango duen solasaldi hau, ba, izan ere e, ba, e, argindarraren e, inguruan, argindarraren prezioaren inguruan, hortik abiatuta, baina, bueno, pixkaat gehiago ulertzeko baita ere, ez, e, merkatu hori, mundu hori e, ezagutzeko hobeto, eta baita ere, goienerretik ze proposatzen dezuen, dezuen kooperatibatik guzti e, ba, horri, ez? eh begirabatz e, e, ba, emateko eta eh hasteko eta elkarrizketa hasi hau hasi e, horretikan, Komentatzen zenidan moduan, e, interesgarria e, izango litzateke bisukat gehiago ulertzea nola funtzionatzen duen, ez? Eh argindarraren munduak, da, hor e, bueno, e, atal ezberdinak badaude eta bakoitza dauka bere garrantzia, ez? Baina, e, bueno, piskaten zuleai, argitzea aldera edo, e, hemen rolloa botatzen hasi, baina lena, pues, agian komenida, jakitea, e, Espainia Restatuan nola funtzionatzen duen argindar sistemak, ez? Ordun egor, nabaritu behar bian laua tal, mm -hmm. e, bueno, denok ezautzen deus orkuntza, zentral hidroelektriko bat, ego zentral nuklear bat, e, gaz zentralak ere ba daude, argindarra sortzen dutenak, E, Guzti hauek sortzen duten argindarra, e, badoa, e, sarera. Sare hori da, e, gero hurrengoa talan e, izango ditzakena, ez garraioa. Ba, Horrera bolkatzen dutetenak leku lekuberera. Naiz berrizagarria izan, naiz berrizagarria ez izan. Eta hortikan, tentsio altuko sarepikan, eh, pasatzen da banaketa sarera, banaketa sareak liateke eh, zonaldean bakoitzari dagokiguna, ba, normalen Euskal Herriko zonaldean iberdrola erena banaketa sarea, eh, banaketa sarea ez da eh, konfunditu dar merkaturatzailearekin, merkaturatzailea ere iberdrola izan dezakegu edo goienerre beste bat. Orden, eta tolosaren kasuan ahidez, edo oinatiren kasuan baita ere, badute beraien errien, badezuera eur tolosan, tolargik banatzen du sarea zonalde batean. Bagoztedala trenbidea eta ibaian arteko zati hori, eta orko etxek tolargitik jasotzen dute argindarra. Eta gero argindar hori kobratzeko eta aurreko sektore guzti horrein dualizateko, lan hori egiten du merkaturatzaileak. Merkaturatzaileak, kontxumitzaileak aukeratu dezakegu. Aukeratu dezakegu, e, izan iberdrola, izan e, endesa, edo gure kasuan, e, kooperatiba, goienerrak ja, ja. eh? Goi, egiten duena, e, banatzaileak emandako kontxumobatuak e, jaso, e, eta oiekin fakturazioa egin e, kontxumitzailei, eta gero sektor elektriko guztiari ordein du. Mm -hmm. Oida, esta da horida zuen kasuan, eh, Goierriaren kasuan, beraz, eh, bueno, hor e, badaude batzuk, eh, nolabait eh 4, e, ez dakit, 4 atalak bere barne hartzen dituena, eh, adibidez Iberdrola batek eh izango du, ez? Noski, adibidez, eh e, Garraioa ez dakit, ze hori igual e, ja zerbait e, estatuaren kontua da, publikoa edo E... Hori da. Hori da. Uh -huh. eta bai, eh oria oria baita encontrazen. Bueno, Google Lengengo eh, aipatu dituan 4 atal horietan, Lengengo atalean ere, eh, eh zentral txiki batzuk, ba bueno, bizkanaka uh -huh. eh, kooperatiba indarra hartzen jonda, ordun zentral batzuk edo si, zentral batzutan parte hartzea edo Tolosako ikastolan eh daukagun instalazioa bezala, celas, eh instalazioa, pues bueno, ere oie kirea cinea surkuntza litzake hor, kasu hori berezia litzake zeura auto con bueno, eh, eta ordun sorkuntza eh, bai normalen enpresa enpresaundiak dauzkatena da sorkuntza eh tentsio altuko sarea xomo litzake red elektrika de españarena uh -huh. eta gero banaketa bai badukate eh oligopolioeko enpresek eh, ba, eh, Iberdrola eh, Endesa eta Agwek eh. eta uh -huh. eta gero pues merkaturatzailea baita eta gainean merkaturatzailea bi merkaturatzaile mota dituzte zehor merkatu bi merkatu mota daude guk aukeratu ditzakegunak eh, Oligopolioak daude merkatu erregulatuan, hor prezioa gobernuak hartzen ditu eta gero bainerako guztiak daude e, merkatu librean eta oligopolioak ere badaude merkatu librean. Orduan, e, beraiei komunitzaie, ha e, bizi eder komunitzaio merkatu regulatuko e, kontsumitzaileak e, libreera pasatzea zehor nahi dutenak dute orratzen diete. Mm -hmm. Hoi da, hor, eh, hor sartuko gineke ja, eh, misiato hain eh, izate nahi dian, ez? Prezio aldaketa, prezio higoera, argindarra nena, hor, eh, kontua hori da. Hau da, nola baita eh, libre izatearekoan, eh, bueno, eh, sanet, hor baita ere ze kobratu daiteken edo ez, o bueno, nola da kontu hori? Bai, bueno, eh, lehen komentatu, eh, hor ere gauza niko eh, komplikatzen da, ez? A ver kontatzeko. E, lehen komentatzen ginezun sorkuntza guntu guzti hauek e, bolkatzen dute sarera. Sarea egonkorre bateko beharduna da. Bueno, baduzka bereteekin mailuak eta baino behar eh momentuan sortzen den energia, momentuan kontzutar da. E, argindarra metatzeko sistemak, bueno, badia, ba adibidez turbinatu dezakegu presa gora e, ura, argindarra soberan daukagun eta goraan dagoen ura horrek gero sortuko dugu. Baino e, soberan energia eh geiegibalego sarean, pues sarea litzake honkor, e, litzake. E, Orduan, eh ordu zordu eh urteosoko eguneko orduetan Zubazta e, da, aurreik usten da ordu horretan ze kontximo egon godan, eta hor sartzen dira e, teknologia ezberdinak sartzen da hidraulikoa, sartzen da nuklearra, sartzen dira hidraulikoak, orduan, bakoita dauka e, kalkulegat egin, hazen bat sortu dezaken ordu horretan, eta botatzen du prezio batean, ardindar hori, e, sorkuntza teknologia bakoitzak. Mm -hmm. ordu, e, ordu bakoitzan ze prezio dauka ardindarrak? ba, azkena eta gareztiena hartu teknologiak daukana. Eta prezio hori, ordaintzen dintzen zaio, gainerako teknologia. Ineitz teknologia hori oso merkea izan ba, e, hidraulikoa ezela. Ez? Ba, azkenean da, ura askatza, ura askanakpean turbinatzen da, eta e, ez dezu ez gazik eros, erosidea dardindarra edo ikatza, edo urani horik ez dezu behar. Mm -hmm. Eta, e, merkatu horren baitan dagoa horrein e, E, folioia, edo ze pizkanaka pizkanaka badihua gora. Horein, e, gertatzen ari gana da e, berrizagarriak eta sartzeko, ze, bueno, azken ean e, munduan egoera e, dihoa, e, eta ikusten da postugarriain berdela dela berrizagarriengatik ez, eta orduan, e, teknologia kutsakorrak dian, e, jarri dietena da zehobi isurtzea gatik berri zibaz. Mm -hmm. Horrekera egiten du, E, argindarren prezia, naiz, e, asko, ba, edo fotovoltaikoekin sortu egon edo hidraulikaketekin, pues, asko erdain du behar izatea. Ha, ordun e, beste gauzetako bat, baitareda, lehen komentatzen dut, e, ordu dako itzeako azken teknologia hori, eh? Ba, Gazaz sartzen bali gasak oso prezio altuak markatzen ditu. Bai, zeo bi xurio egin gatik, bai, eta bai orain, egin, Ba, mundu mailan baita ere, ba, e, demanda ondia dago eta kasan prezia oso altua dago lako. Eh? Mm -hmm. Eta orain, azken astean, e, gobernuak egin duna da, ba, da, zenbait neurri hartu. Lehen ja, ekainean hartu zitun, ezakit gogoratuko zeaten, baino, e, argindarran fakturako beza, oi goita batetik, amargerak etxizuen azkenean. Eh? Mm -hmm. e, beti ere gure argindar kontratua amarkilo batiotik berakoa balimara. Normaldean, etxe guztietan amarkilo batiotik berako kontratuak dauzkagu. Eta negozio txikiren bat, edo taberna, elkarte, olakoren bat, balimau amarkilo batioa eta pixkat gehiago dauzkana kontratatuak guk gomendatu dugu geistea adibidez, ze horrek e, eraino dizu euneko amarreko faktura merkeago hemendik eta urte bukaera arte. Eta gero artu dian beste neurri batzuk izan dira pasadan azteko erregei legei lege dekretu horrekin. Ez? Mm. Eh, hor, gobernuak espero du eh, fakturan eh, merketzea uneko geita dikoa izatea. Ez du esan nahi, guri euneko geita di merketuko zaigunik aurreko urtearekiko. Eh, zeren eta eh, argindaran prezioak guaurun zijoaz, baina bintzat, eh, lortuko duna da ez horren beste horreintzea edo ez horren Igotzea. Eta horre egin dian gauzatako batzuk izan dian, ba, e, argindarra den zerga e, berezia geistea, ba, lehen bezaz aparte faktura elektrikoan gukori ordeintzen dugu, e, badia beste zerga datzuk baita ere ez diana, zuzenean, e, kontsugitzailean fakturan ordeintzen, baino sortzailei jarritakoa dia orduin sortzaileak tenian zeiten utzi zure galimado kasu eh zakiz patata exaltatu dizuten da eta patatak galesti gartzen bait dituzute ba bezeroa e, e, liberdin ingen esos ba kargatu ba hemen beroin horrekin eragin nahi dutena da dute, prezioa jaistea da mm -hmm. Bueno, eta en, en, en, ala ere nola esaten duzu, ez? Orduka dijoa eta hor nolabait eh moduko bat egiten da ordu bakoitzeko, ez? E, eta nola horia, horia. eta e, azken, e, bueno, teknologia, ez? Sartzen dan azken teknologia nere baino zenek erabakitzen du zein dan azken teknologia hori edo saleroesketa hori hor zene? zene, zene, zenek parte hartzen du osenek egin dezake. Nahi, pentsatu e, da gola eskari bat, ez? Ba, e, xin plan pentsatzen bala lima dut, lau bizitatako bloke batean, ba, batek esatzen dut, liderdet kilobatio ordu bat, e, beste batek, bi, beste batek iru orduan. Ordu horretan, pues, beharko dira, zazpikilobatio ordu. Orduan, sortzaileek esatzen dut, bale, nix sortu dezaket prezio honetan. Eta orduan, sortzale hori ziurtatzen da, oso prezio merkean sartzen bala lima dut, hartuko dut Mhm. Mm Bai. Bai. Eta gero, ba, gazakin sortzen duenak arek garezti seago zartuko du. Orduan, gaz, gazakin saltzen duenak saltzen bali mahu sortzian, lehenbiziko ari e, sortzi eurotan, lehenbiziko azken duen ere sortzi eurotan e, salduko zaio. Uh -huh. Hori da, baneo, esan ez dergatikan hartu berda kontuan, ez dergatikan ez da hartzen merkeena eta bai e, az, bueno, azkenekoa sartzen da, esan ez zenek dio azken horri sartzen e, salerosketa horretan? Bai bai da, eh, sistema horrela jarri da eus eh, mar marginalista osatzen de zaio eta Europa mailan eta eh, goberna gobernua orain podemos critica norche pesoekin badute borrokalla eta eh Europa nere eh, galdein berutu horren inguruan, baina pues, hori aldatzerik, ba, baina horia ba, beguzan bezela da on sistema Eta, eta, karo, e, berrizta gardiekin izun bali maheu prezio merkean guztia sortu, ba, orduan sartu dute. teknologia gareztiago hauek. Eta gero horria dator trampa, eta oligopolioko enpresaren bat e, nuiz badit jarri izan diote isunen bat horren egin izan dulako naita, karo, zuk kontrolatzen bali mahezu, e, gaza sartuko ezula e, gareztiago ba, orduan egin dezakezuna agian ur gutxiago, hidroelektrika gutxiago sartu, gazakin sortzen dan argindarra sartzeko, eta horrela urarekin baita ere gehiago irabazteko Eta olako kasuak izan dia, bai. Uhum. Eta hori, bai, da, bai, entzuten dana, ba, ustean dut iberdrola gadibidez, ez, e, ba, zituen urtegi batzuk eta ustu egin ditula, ez? Eta beraz... E, bai, bai. Eta hori, bai, nola, aprovechazen bai. ari da, berez merkeago den teknologia bat e, hortatikan diru gehiago ateratzeko, ez? Nola bai, gasa gehiago sartzen ari dalako? Zer urtegatik... <laughs> Bai, bai, bai gai hori, pixkatu hori da. Dena den orain egiten ari dena baita da. Da ura ga, e, gare sartu. Mm. Ordoki igot, igotzen dute guztiaren prezioa eta eta berez e, estatuarena balitz demagun, ez dakit, e, bueno, bai, garaibatean bazian ez eh? edo estatuarena balitz, estatuak ja prezioa jarriko liroke, hurraren argindar horri eta ez e, guztiarentzako prezio berdina eduki, ez mm -hmm. Bai, ez da ez da, rexea, ez azkenean bueno, e, dakibun ez dela ez burtsare hor dagoela, funtzionatzen dula nola behizateko, ez, eta gaina eragina handia duka, baino baino gero hor ibiltzen dianak, ez, dakite, berez ez nola funtzionatzen duen argi eta arbi eta segurun ez, gehotrekimailu batzu daude besteak, ez, aukerak eta azkenean, bueno, oin prezioa igotzearena. Ez zuen kasuan, goinen erren kasuan, e, ezin dezu eragin hor, edo zer, zerbaitan eragin dezakezue, azkenean suertatzen dan prezio horretan, edo? Ez, ez, ezin degu eragin, ze, uz, gure esorkuntza oso txikia da, ez degu betetzen. Ez da, guk kontxumitzen deguna, gure bazkide kontxumitzen deguna, deguna, orduan. E, hortarako behar duzu oso produkzio handia, e, Gure guretiba bat ze egoer sortu zen berez eredu energetikoaren aldaketa bat e, e, multzatzeko badia gudezlako kooperatibaa digo ez. Eta orun gure eredua pixkatori bat izan beharren enpresa bat eta enpresa handu bat dena kontrolatzen duamos. herritarrebengandik sortutako mugimenduak eta bueno, pixkenaka hortxeera egiten hasi du eta E, oantxe bertan, ba, ja amagos mila azkietan gaude, eta pizkanaka, pizkanaka, bagoaz bora. Eta gu ezelako kooperatiba gehiago bere badia estatu maile. Uh -huh. e, eta Euskal Herrian, o, bueno, ikipuzkoan, bueno, ez da, ikipuzkoan bakarraztiaten, Euskal Herrian, o e, ingurontan? E, e, bai, a ber, e, Euskal Herrian mailean, bueno, hor dago, iparralde baitari, e, han badago energia egiten duna Goienerrek hemen egiten duena, adalegia argindarra merkaturatu. Mm -hmm. Eta gero, e, beraile graukaten kooperatiba sortzeko da INR. Guk e, ere, gure kooperatiban, oza, dobaldaukagu kooperatibaat merkaturatzeko goienerrik zelan nadu nau. Eta gero, badau, sorkuntza e, proiektuak egiteko eta bultatzeko badau beste kooperatibaat dana Nafarko pizena duna. Eta gero, e, Nafarroan bada emaspeizeneko beste kooperatiba bat, Eta Katalunian ere bada energia izan adun bat, baino baditu eh, hemen badurako bolondrez talde bat, eh, batez ere Iruina eta Bizkaia, bueno, Bizkaian apenas, eta hor horiek dira eh, energia gara edo izan. Eta gero, Estatu Malian, pues bada dira, ba, nosa energia Galizian edo La Corriente Madrilen, eta guztien artean, osatzen dugu, eh, Unión Renovables izan adun eh hola kooperatiba, ba tal de tal de bat edo. Uh -huh. Eta ara, izango ditu ez zakite eh, 1.000.000aren bat bazkide horrela, union renovablesek eta ba, ez zakite, eh, satikon da 450, 200.000aren bat kontratu edo kudeatuko ditu. O, hola, es, modu kooperatibuan, alaia su, es enpresa su hoiko empresa multinacionala un dia betakoa bat iordaintzen baizik eta kooperatiba txiki batik. Eh, hoy eh... Kooperatiba izatea ez, hori da, bueno, zuen e, berizgarritako bat ez, e, e, hori zer esan nahi du azkenean, nolabait e, bazkide edo zuekin kontratua egiten duna, kooperatibako e, bazkide bihurtzen dela? Hore da, e, gurekin kontsumitu alizateko lehenbizi indar dezu kooperativista, goienerreko kooperativista, eta gero horrek ematen dizu eskubia, zure kontratuak e, goienerrek kudeatu alizateko. E, kooperativista izateko, eun euroko e, karpen askatzen dugu, eta gero kooperatiba utzina idadezu, itzulten daizkitzu eun euroiek. Eun euroiek, era horrean, eragiten dutena da, naho da, asera atibatorren kontua da, ze, claro, e, dirua, argindarra horretik erosibarrizaten da, fakturatu baino lehen hau, eta... Kreditetan eta darreta, bueno, ba, pixka bat onarri bat edukitzeko, ba, holako e, gure, ezelako ere du kooperatiboa, aipatu nahi guzti horiek, egiten duguna da, kooperatibiztari zati bat eskatu, aurrez bere fakturare ordaintzen lagunduko duna, eta gero ba, baitarela ja, zu kooperatiban parte zea, kooperatiba zurea da. Gero gure kooperatiba dauken beste eza ugarri bat da baitare, ba, bertakoa ez Euskal ez mailan herrimailan moitzen, ja? gure... Ba, kontratuak euskal herritik anpora. Estatu Espanya-rosan, ba, gutxi e, ba, batzuk, baina, bueno, ba, euskal herriakin lautura dutelako, beradik ala nahi izan dutelako, eskaini, eskaini ezak egu. Baina, gure lan ere moa euskal herria kontxideratzen dugu, eta zerbitzu ere euskara zenbaten dugu. Ezaki, ba, on, merkaturatzailerik, e, arreta telefonoz, edo zerbitzu guztia telefonoz, euskara iman dezake nikoztu egit bakarrak Bueno, e, hori alde batetik eta beste eh, bereizgarritasun bat e, da eh, energia berriztagarriekin egiten dezuela lan, ez? Hau da, e, hori nola da? da e, nolabait merkaturatzen dezue o kontratuan o zure nolabait kontratatzen dan edo erosten dan energia berriztagarria dela bakarrik edo Bai, oh. bitu, ontarako bali, balioko dugu lehenen man degun azaltenak. Oh, oh, oh. Ez, bueno, e, 2000 eta amabia meiruan hor sortuzan goiener, orduan, e, zure fakturan, energia, berrizagarria, soliko erdaintzea, zaleazan, etzegon, apena aukerarik eta piskat hori ere izan zan, goi, goi, goiener e, sortzeko arrazoietako bat. Mm -hmm. e, orduan, lehen izan dugu, Argindarra sortzen duten zentral guztiak, dena argindarra botatzen duten lekuberera. Zuk, e, merkatura aldatu zaldatun nahi bali maezu, goienerrera etorren nahi baezu, ez dugu kable berezirik botabea erzergatik, pues, zuri etorreko zaizun elektroia, zaki izango dan, nuklearra gazbidez sortutakoa edo dan abalakoa. Baina, goienerrek ziurtatzen duna da, zuri kobratzen zaizun fakturako dirua, bideratzen dela sorkuntza proiektu berrizagarri batera. Eta hori da, GDO edo e, garantías de origen esaten zailo gaztelera, oien bidez, ziurtatzen da, oien zuri fakturatu ditzun argin barra, e, berrizagarriko proiektu batera, joan dela, eta ez zentral nuklear bat e, e, sostengatzea. Uh -huh. Hau da, gerotztuek sortzen ari proiektu oiei begira, esan nahi duzu. edo? Ez, ez, ez orokorrean, hau ja, me, e, merkatu, handizkako merkatu horretan, guk ere, bera, nola sortzen dugun, oza, kontsumiten dugun guztia ez dut sortzen, mm -hmm. e, erosten duguna ere, erosten dugu bakarrik berrizta garria, zu dezakezu zer ze, teknologia mota erosten dezun. Mm -hmm. Orduan, ehori GDO ja hauen bidez, ziurtatzen da proiektu hori eta erajundala. Eta gero ja aparte daude, guz hartu gean sorkuntza e, proiektu oie. Hori da, ez gero sorkuntza proiektu oietan, e, kasu horretan zuek zeate sortzaleak, kooperatiba bera da sortzaleak. Hori, hori da, hori da, hortarako sortu genuen, beste kooperatiba bat, e, bueno, usteet, e, merkatu elektrikoan, sorkuntza e, eta merkatu batzale enpresak, ez duzitela berdin ezan, bueno, guz hartu genuen, nafarkot sorkuntza izaneko kooperatiba, Eta horren bidez. E, kuidatzen ditugu gure esorkuntza proiektuak. E, hortarako crowdfunding moduan, gure bazkide esaten dugu, aizu ebitu daugago, proiektu apolita e, e, den maguna dibidezeik, ikastolekin egin duguna, bat datolosako ikastolako e, instalazioek ikusten bali mazute horrela ginao edo Bermeo, em, Gasteizen baita ere, bestea etxarri, e, fontena estuterakoa, pardon, e, lurraldo aukeratu benun ikastola bat, orain e, berriea ginastekotan dira eta estola geiagoekin gauza beroin daiteko. Orduan gure proiektu proiektua aurkezten diegu Baskidei eta esaten diegu: Zuk e, diruik balima daukazu hartzeko, e, proiektu honetan jarri dezakezu jarri dezakezu 1 e, eurotik hasita, ba 1 euro, 200 euro, 2000 euro. Eta gero zu hartzen esun diru horrekin, guk proiektua aurreraterako dugu eta aldi berean e, zuri urtero emango zaizu porcentaia txiki bat, ba jarri dezunan arabera." Porcentaja hori gutxi dezakezu proiektu berri gehiago garatzeko edo nahi balima ezuzu, pues haso zure polchikorako. Mm -hmm. Eta bana itsaten da, bueno, diruaren interesan balioan baino gehiago ematen ezute usten, baina bueno, ba, inversio moduan ere, pues, e, aukera bat. eta o, eta horrela atera ditugu, ba, proiektu batzuk hasi e, lehenbiziko eh izan zan horren Hernanitik goraagon fagoia gaintzala hidroelektriko era, ere sí, ¿no? Central bat digarrengo e, proiektu izan txan INR-eko iparraldeko ekin bueno, ba, egin genuen olako, orduan hemen fotovoltaikoen historia nola orain diketu ono oso arti, berai ba, lagundu denean goak egiten, Oñatiko urjauziak bada bueno, gipuzko amalean da hon soarkuntza e, hidrauliko proiektu ondinetako izango da, ondiena eta hor, e, eskaini ziguten eguneko amarra erosteko aukera, orduan oinatiko ugaladena da hori, baina goienerrenena ere, bada, eguneko amarrean Eta azkenengoa, e, argi ezten edo izen aduna, Baikaztolakin egin ditugun proiektu. Baikaztolena oso interesgarria, zer diten duguna, Baikaztolak behar baino e, plaka foto holtaiko gehiago iztalatzen diziogu, bereteliatuetan, berai ekteliatu eduzten digute, guk ardindarra merkeago ematen diogu, eta aldi berean soberak inak, ba, kooperatibaren zako dira. Eta proiektu guztioekin, e, bildu ditu milioi bat, berreun mila euro sorkuntza e, proiektu etarako, eta... Azkeneko hanekin adibidez, bi astetan edo bildu genuen, eta gizian, laron mila euro oso, bai, jendera prest da o, e, olakotan dirua jartzeko batzuk jarriko dute. E, dauka limite bat gorunz, e, inork eze dutzekitzeko proiektu hauetan e, parte hartzea undigia, e, soilik jarri dezakezu proiektu osoaren euneko bia. Alegiaz, e, eun balio bali madu proiektuak soilik jarri dezakezu bi, mm -hmm. keioz dizu gutziko jartzen. Baina jendea prest dago batzuk harten dituzte un euro, beste batzuk mila, eta beste batzuk ba, laure mila eurokoa balima da, ba, sortzi mila eta, eta Iaz hori e, bi astetan, eta gaineatukatu zitzaigun pandemiasi erakin, edat bildurtu da binean, eta bi astetan e, jasogen hundiru guztia proiektuak aurrera deratzeko. Mm -hmm. Oida oh, yeah, ez, e, ez da egite gero aukera izango zan, eh, eh, eh, ez? Eh, norabait e duten energia, es elektriko guzti hori ba, sortutakoa izatea, kooperatibak berak sortutako izatea, hori zaila izango izateke, ez? Edo ez hori ametsa <laughs> no, da. Ametsa. No, ametsabaño o hor dago, ez? utopiak behar izaten dutzea, baina, bueno, azten bagoaz ere, eta zenek esangozun gotu nama osmila bazkietara ditziko eta iakasik ere hor txea, borde, orduan, pizkanaka, pizkanaka, ba, bueno, bagoaz. Uh -huh. eh, bueno, datu batzuk oin matena izinan bezala ez, ama osmila bazkite, dauzkazuela, e... Eh... Adibidez tolosan, bueno, tolosaldea igual ja egitea zaila izango da ez, oinkakulo bat egitea, baina e, tolosan adibidez zenbat e, bazkide dauzkazu, e, e? Ba, be, berreunen bat edo da, dena den inok jakin nahi badu zenbat bazkideakon, gure guberrian, horba ba, e, bazkideen kopuru azaltzen den zenbat itxoan sakatuta, mapagatea eramaten zaituta, ikusi dezakezu, mapan zume egin da, zure herrian zenbat bazkidea den gutxi gora Eta, eta tolosala da, bueno, ez da izango bizkanleko bazkide gehien dituen herria, baino baditu batzuk, ba, hogei midea biztanlea bali maditu, ta e, berreun e, bazkide, ba, hoxe, uneko bata, e, oh, yeah. uh -huh. goienerreko bazkidea da tolosan edo berez gehiago, senait azkenean 20000 diala pistanlek baina ez daude 20000 etxe edo kontsumitzaile nola bai izateko ez hori Or, hori bai hori ere bai orduan bai. beraz porsentajea e... geiago oia suposatzen da <laughs> e, baiz. eta bai bai bai bai bai bai bai Ez, komentatu behar nizun, ze, gero, bueno, horrexan e, ere, horre, e, badaukazue, bueno, horrexan e, datu hori, bai, dala, ez, altuagoa, ez, bazkire e, diren e, porcentaje hori. Bai, bai, horrexan e, egia e, oso guztua gau, horrexako e, herriarekin, e, buru belarri zartu dia proiektuan, Instalazio fotovoltaiko bat egin ostatuan ostatu dan, e, gero baita ere frontoian, eta badute gazta kooperatik bat, ere, bai, orduan badituzte, hiru instalazio fotovoltaiko nahiko handi, eta uste, e, nah, ziur, baino, Em, kontsumitzen duna erdia edo dute dutela instalazioa orduan, Gorduan, e, eh eta bueno, guztia Goienerren bidez eta gure laguntarekin eta eta gureraienarekin egin dugu eta orduan ba, oise, e, bazkide mordo bat sartu dira eta ba ez dakitzen badia, baino ba ere izango dia uneko 30 edo olakoren bat, eh ez dakite bai, goit, bazkide ola bat, ba badia bai. Mm -hmm. Bueno, no idea es, era esatzen zoan bezela, bueno, ba gero ta bazkide gehiago izaten ai zarete orokorrean. Hor e ze ogain delaz zenbat urte esan den du, eh martxan jarrizela goienak. Eh 2010 bian hasitzen lehenbiziko mugimenduak eta merkaturatzen lehenbiziko kontratuak merkaturatzen 2013an e, has eginan. Orduan ba hixo 8 10 10 2008 abian uh -huh. berez, eh, lehenbiziko muimenduikin amarri zango diak. Uh -huh. Eta igual, azkundea espondenzialgi edo, <laughs> aizaizue gertatzen, hau da, esanet, urte batetik bestera, eh, askoz gehiago azten dikua. E, bai, horrena bai, baritzen dira asko, horrein e, bueno, ba, bezala, ez, azken aldi honetan, bolo-bolo e, da bilenez arginda erranko hor, ba, derrepente, egin Igo era nabarmenak nabaritzen ditu, es ba jendia ingusten duen azkatutana honekin eta ba, gaurre ataria naigean bezala, eh? Ba, beste egun batean, beste irati batean edo televiztan ateago gea eta orduan jendek ez dutu, eta horren hortzu dira eta fiskoetan enteratu edo lagun batek esan diolako ze egia esan, e, hori neurtua daukagu, bazkide berriak erakartzen ditu, e, osea etortzen dira beste bazkide batek gomendatuta. Eta, eta baino nabaritzen da e, hola, ba, faktura egoten danean argindarran prezia gora datorrela eta olakotan guk nabaritzen jende asko datorrela gurea Eh, esan dezu, ez Ametsa izango zala sortutako, hau eh, da, kontsumitzen den guztia sortu al izatea, ba bertatik. En, pentsatzen dut beste amets bat, eh, jarrita izango dela, eh, prezioa ere, prezioa ere jarri izatea, ez? Oin pixkat asiera arekin lotuta, ez, argindarren prezioan nola idan igotzen eta, hola bai, bait, hor bai. e, eraginalizatean, baina hortako ja, beste kontu batzu dira, ez? Esan nahi dut, hori aldatu ja, berkoza ba, Espainiako gobernuak edo Europan ere bai zeneurri ze jartzen dituzten, ez, eta subastaren horren kontua, eta bai. Bai, bueno, eh, baina eukikoa eh, giniu horren beste ko beste zorzeko aukera ja ba, li, ba, e, izango litzten e, era egiteko modu bat. E, e, merkatuan bai erosten da argindarra orduzerhar du baino e, merkatu elektrikoan eta ja pixka bat aratagoaz, e, badia e, kontratuak egitendianak demagunzuk sorkuntza... E, puntu bat daukazula, eta esaten dizu Nik salduko dizut, datorren urteko maiatzeko e, argindarro ez dakizun bat ilo batio ordu, prezio honetan. Eta, bale, hitzartzen e, dugu, eta orduan hori merkatuan ez dutzu erosibar. Orduan zuk zenbat eta gehiago sortu izan e, orduan eta e, merkatutikan daukazu e, zeagutxeago, dependentzia gutxiago edo, esango benuk. Ez? Mm -hmm. Ez aguzi zizteaz, bueno, sareak eta beste hainbat gauzare ordaindu indudar baino E, hor gakoa bai bada sorkuntza almena eukitzea bada harakoetako bat bai. Mm -hmm. Bueno, beraz e, bi ez nolabait e, izatea ez sortutakoa kontsumurako aldan gehiena eta gainera ez prezioan eta eragin alizatea, bueno, ez e, e, bi elburu horiek ere lortzeko aukera izango zen, ez, beraz gerota gehiago ez sortzeko aukera izan da. Hai, bueno, gero beste, beste aukeratako bat da, guke, gure azkide egitezaren, negun autokontsumo, eta autokontsumo partekatu da, tablako goz, azkenian zuk, zurea sortzen balima maezu, zuretxean, gero gutxioa konsumituko duzu, saretik gutxioa hartu darko duzu, orduan, merkatuan dauden prezio dietatik, dependentzia gutxioa izango duzu baita, eh? beste aukeratako da, autokontsumo. Eta hori ere bultatzen egin da. Eta hori adibidez nola izango listateke, esan ez ze, ze aukera daude? Ba, hor, No bueno, Orokorrean eta normalnean eta erretzena, orain eta merketu dialako asko da e, fotovoltaikoa fotogoltaikoa. Eh? Plaka fotogoltaikoak iztala tutelatua, eta e, hortik kontsumitzen dezuna argindarra, ez dezu saretik hartuko. Eta aldi berean, kontsumitzen ari etzeanean, sareira bolkatzen dezu, eta bolkatzen dezun hori, ez dizute ordaintzen. Zutuk e, saletik hartzen dezuna bezain deste, baina pixka bat horre dintzen Orduan horrek ere, badakar faktura merketzea. Eta hori, egin dezakezu, zu etxe unifam miliar batean bizu balimazera, telatu azure balimazera, egin dezakezu, baino baitare egin dezakezu, e, bizilaun asko bizidean etxe batean, eta interesgarria bat azkenean gastuak partekatzen dituzu. Uhum. Eta hor, e, ez dituzte ditu agintariek eta traba asko jartzen horrelako... Eh, si, autokontzumurako sistema bat jartzeko, edo? Sanai dut, eh, bai, bueno, pechazen despresioare er, jasoko, jasoko dutela enpresa eh, ba, eh, eh, herraldo joi, etatik? Hor bai, sortu zan bere garaian dakiteko, eh, oratu zen impuesto al sol, esan zita iona, eta uh -huh. bar, eta zunolako ez egon cortasun bat, ez? Baina, orain eh, gauzak ya hobetu dira eh, instalazio Autokontxungu instalazio bat egiteko eta hobetu eh, dira asko hau. Beraz mm -hmm. aukera, eta gero agian, ez dakit, e, errota txikin bat jartzea, edo errota batzu zu jartzea, edo aukera bat bada. Hor izan da, etxen haulamenetikan errekazto bat pasatzea, eta justu aukera dukitzea, eta hori, bueno, ja. baina badiak yeah. asak. Ari ezer, gu proiektu Europarretan parte hartzen egea, eta Bada proiektu bat e, hidrotxipi izena duuna eta bertan parteatzen ende lehen aipatu ditudan nierreko hauekin eta idea aztertzen e, Euskal Herrian erabilira dauden errota zarra kursaltoak eta halakoak e, ikusteko eaan nun turbinaren bat edo jarri leiteken eta asmoa bad ba, bost horietako aurrera ateratzea uhum. eta bueno Honekin lotua ere da dator, e, energia komunitateetan baita ere, bueno, autokontsumo kolektibotik aratago, e, orain dator, fuerte datorren e, erakunde bat Europatik bultzatu nahi dana da, dia energia komunitateak. Energia komunitateak, e, bueno, azkenen bate biten dute, goien errekin, e, eredua, eredua elektriko aldatzeko nahi hortan, ez? eta gu ere bultzatzen, ba, horre xakoa, Energia komunitate batean bihurtzea dihoa, edo lehizan baita ere aigea lanean, zestoan, e, nahi zogatzen horrein nondi bueno, joan. Piskaraka aigea olakoak gultzatzen baita ere, eta aujalitzak sortzen da, ola forma juridikoa bat ba kooperatiba izan dute kooperatiba edo elkarpen bu kooperatiba naldeko aposta egiten da ba kooperatiba bat sortu herritarren artean herri eta eta herritarrek e, bultzatzeko pues hori autoconchumo kolektiboa baño baita ere ba ezagik e, e, energetikokiengarrantzitsuaren izolamendu edo mugikortasuna inguruan errekarga puntuak hartzea ta holako gauzak ere bultzatu litezke Era kunde txiki bat sortuta, kooperatiba elkarte txiki bat sortu, eta guri ere interesatzen dugu hori bultatzea, ze horrekin ere, e, goien errazeran jaiozan asmo horretan, laguntzen dugu, alegia, eredu elektrikoa aldatzeko asmo horretan, ez? E, horren beste, botere mantentzen duten, oiei, piskabat, gaztatxo zati hori kentzeko asmo hori, ez? <hazitzen> Oida, hau baidala, ez eh, erraldoi batzuen aurkako es, borroka edo edo mugimendu bat, ez? Bai, bai, eta gania politaz, eh, gogin errek hortaz aparte ere, bueno, gogin er, eh, mugimendu voluntariotik jaiotako kooperatiba da, baina horentxe bertan ja bagea berroita langileti langiletik gora, baino, Goyen erren barruan, voluntariok ere lan egiten dute, asira-asiratikan hau voluntario muimendutik jaiotza, eta bueno, gero denbizikoa libiratuzan, baina hor jende tila gaseoan. Batzuk eh, batzekiten argindarra, beste batzuk ingeniariaak zidan, beste batzuk eh, legei batzekiten, orduan pues, bakoitzak bere karpenagin da, eta oraindik ere, eh, web horriare badukaguta inok, Arte arte hartu nahi ba badu eta e, karpenak egin eta goien erren lagun du Goienerrelkartea goyrelkarte goiener web hau justo horretara bideratua eta berrehun voluntario inguruuz ez izen emanda, eta azokatara ba, azokatarajuteko azokatan azalttiko goien erzerdan edo hitzaldiak emateko errigatean itzaldiaateman eta e, voluntario pare bajuten di eta e, azaltzen dute goien erzerdan edo ezakit mila hau segiteko ba, lehena ipatu ditugun sorkuntza proiektu egotan, e, ba, lekuetan bilatzen zer izan daiteken errentagarria zerrez, hor voluntariak ikaragarrezko lan egin dut, eta ba, edo testuak itzuntzeko adibidez uh -huh. voluntariak ere da ditu, eta iaz, e, ezakiko medatioten, ehun emate iritsi ditxiginen e, eta hori guztia ba, voluntario movimendotik Eta uh -huh. ez azkenean ez da bakarrik e energia sortu baita ere nola kontsumitu, ez, Eta bueno, hor e, kooperativa sortu baita ere, azkenean hori dana eh azaldu behar da, ez? E, zabaldu eta horre bueno, ere beste arlo bat badago, ez? Bueno, bai, zaizuna, beste beste. <gülüyor> Bai hori bai, bai, azkenean ez da bakarrik kontsumitzea ez, da jakitea kontsumitzen dezunean, e, kontuatzen zean ean, erakozen dizkizuten zenbakiak sorkuntza proiektu batek zenba zenbakoztu dauken eta himneko zenbat sortzen duen, kontuatzen zean, nio, argindarra, bale, e, garezti dagoa, bai, nio, zer errezpizzen denun argia eta daukagun argia pizuta etxean, eta hone guztiak egiten zaitu kostiente, ez? Eta gero batzea kostiente baita ere, Azkenean e, kutxadurak eta guztiago denak, ze arrindarra sortiak ere badu bere kutxadurak, ez eh? bueno buk, berristagarrietatik sortzen dugu baino beti esaten dugu, no? berristagarriak e, teknologia doaiek ez dira berristagarriak e, arrindar e, fotogoltaiko plaka bat sortzeak ere badu bere e, kostu ekologikoa errota eh? bat jartea ze esanik ez orain nafarroan jarri eta araban jarri dituzten erraldo joie, ez esaten zua, ah, guazen pasatzea berristagarrietela, eta bueno ba Artu eta dena, e, jarriko ditugu herni usturren e, fotoeoliko herraldoi batzuk gero, jendeak ez ditu nahikoa ez. Mm -hmm. Baina, kato, ba, pixka dute, egin behar kontzientziarik hori baita zenbat kontsumitzen dugun, eta zeko ostudun argin arginbarra sortzeak naiz berriz izan. Mm -hmm. Bai, hor ere, bueno, hemen ama horri hori buruzain batetan hitze dugu, ez? Gauza bada energia besta, berriztagarria bultzatzea, baina be, claro, nola, ez? Se se presiota nolabai izateko, ez? Eta hori lortzeko, ba, e, bueno, e, ingurumena eh bueno, irrumena da edo beste, ez? E, ba, bueno, hori, hori dana kontutan hartu ber dela, ez? Ez dela hori, azkena esatazuna, ba ez gutea ba, parke oliko erraldoiak edo edo baita ere zea, fotovoltaiko, es e parke industrialak o baratzai industria handiak e, sortzera, baizik bueno e, lokalago izatea, autokontsumoa izango litzake, ez? Primerakoa eta eta bueno, baño hori eh bueno, e, bueno piskanaka, ez? E, igual pauso ematen nahi dia eta ikusiko duoze gertatzen da ordi, amairu. Gau guk askenean gurtatzen da beredua hori da, bai, bai. bai. eh, sorkuntza e, puntu txiki asko eta desentralizatuak. Izan gabe sorkuntza puntua handi hauek ez eta orain gainera leba diru di mundu guztiak lehen, e, ba Berriz agarriak ziren, bueno, baina eztia errentagarriak, horrein ja errentagarriak, berriz agarriak, badator, kapitalismo eh, berde esan zaion hori ez, eta berriz agarrien izenean dena balio du. <gülüyor> Oida, gero kontutu, kontutan euki berdala ez, hainbat gauza, esan bezala, gero azkenean, e, eta ipatzen egea ez, e, ba, iberdo nola bezalako enpresa bat nola hitendun baita ere ez, beharien publizitatea, eta nola saltzen duten, ez, energia berdea izatearena, eta bar, eta bar, eta ordu, bueno, e, e, bai, azkenean azkenean e, informazioare kontrastatu, begiratu, eta kontutaneuki berdala noski. Hori, Bueno, ba... E, pixea gehiago ez ulertu dugu ze, ze gertatzen dan, ez, e, argindarrarekin nondik handatorren e, nola salerozten da azkenean nola egizentzaigun, ez, eta, bueno, hor dagoela, aukera bat, ba goiener kooperatiba ba beste, esan dezu, bestela beste bueno, e, argindarrak kontsumitzeko e, eta sortzeko, ez, beste modu batzuk aizeatenak e, e, ba, proposatzen eta lan zen eta, ba Zuri hasier Arsoa, eskerik asko benetan hemen atari irratian izeteatik eta hurrengo bat arte? Eskerrik asko zude imanan?